Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Jana. Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků, pohledl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl, hléberánek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli? Odpověděli mu, hrabí to přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a ten den zostali u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej. Bratr Šimona Petra, ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona a řekl mu: Našli jsme mesiáše, to přeloženo znamená Kristus, a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohledl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kefas, to je v překládu, Petr skála. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvále, Pěr, Víte, my teď vlastně jsme trošku dělali takový velký skok. Ještě včera připomínali jsme si, nebo včerejší evangelium, také Janovo, ten, jeho, ten prorok, prolog. Evangelia svatého Jana, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Jako ještě pořád rozjímáme o, té, o, té, o tom tajemství narození Boha, Božího slova. A dneska už se dostáváme do situace po, po křtu páně. Takže vlastně už dneska jsme, jak si za tou až příští neděli. Ale nejde o, to, nejde o to, o nějakou chronologii. To myslím si, že každý z nás vnímáme, že tady to není to důležité. Ale důležité je v tom dnešním evangeliu, aspoň když jsem se na ně díval, je důležité něco jiného. Je důležité to setkání s Kristem. A ty mohl bych ukončit, sednout si a rozímejme. Ale přece jenom vysvětlím, vysvětlím to, jak vnímám to já. Ono dostává se apoštolům, protože vlastně to dnešní evangelium je jakýmsi takovou částí delšího vyprávění právě o povolání učedníků. Tam je nesmírně důležité to svědectví, to Janovo svědectví. Ten svatý Ján, je tím, který má připravovat tu pánu, tak jak to známe, jak to jsme slychávali během doby adventní, známe to z Evangelia, známe to z proroka Izajáše. Kdo jsi Jsem hlás volajícího na pouští. To janovo volání na poušti, to janovo svědectví je nesmírně důležitý. A to vidíme právě na příkladu těch dvou dnešních učedníků. By jste se domnívali, že tím druhým učedníkem není zmíněn jménem, je svatý Jan, Jan evangelista, autor toho dnešního evangelia. Ale ten Ondřej a ten druhý učedník, zůstaneme u toho Jana, uslyší to Jana, Janovo Jana křtítele to slovo hléberánek boží. A to je zaujmé. Takže právě jde o to, vyprovokovat ten zájem. Tady nejde, moji milí, o, o to, aby, abychom nějakým způsobem, protože Jan nešokoval, ale vlastně tou svou větou, tím svým tvrzením upozorňuje na to, že jsou jeho učednice všichni, jsou svědky nebo vidí někoho, kdo, koho by si měli všimnout. A proto právě jdou za Kristem, opustí Jana, opustí Jana křtítele a vydávají se za, za Kristem. A pan Ježíš, všimněte si v okamžiku, kde oni vlastně udělají to gesto, to rozhodnutí, den. půjdeme se podívat, kdo to vlastně je. Je to skutečně Mesiáš, je to skutečně ten, kterého očekává celý Izrael. Pan Ježíš je osloví. řekne jim, Řekne jim, co byste chtěli, Protože pán, v té, pán nenechává naši, ten náš zájem o něj jaksi bez povšimnutí. Tam vždycky dochází k té interakci. Zkuste zamyslet se sami, protože ta naše životní zkušenost každého je trošku jiná. Ale zkuste si vybavit ty okamžiky, kdy ten pán skutečně v různých situacích našeho života právě odpovídá. Někdy to může být něco traumatizujícího, někdy to může být něco, co člověka naplňuje úžasem, někdy to je něco, co člověka jaksi zastaví a najednou musí člověk přemýšlet. Ty způsoby, těch způsobů je tolik, kolik je lidí. Protože Bůh každého z nás oslovuje nám jenom známým způsobem a jménem. Ale Bůh ne, nenechává, Naši, ten náš zájem o něj nenechává bez povšimnutí. Tam vždycky, jak jsem řekl, je ta interakce. A poštolové, no, kde bydlíš? Možná někomu to připadá takový zvláštní, možná takový, takový hloupý, neví, co říct, no tak kde bydlíš, no proč ne? Ale tady je přece jenom určitý náznak, že ten člověk chce vstoupit do jakéhosi intenzivnějšího, osobnějšího vztahu s hospodinem. Přece jenom nepouštíme přece do našich domovů každého. Jedna se jednak o určitou bezpečnost, jednak o, o přece jenom o přece jenom jakýsi takový naprosto přirozený způsob chování. A pan Ježíš říká jim, pojďte, podívejte se. A zostáli u něj. Je zvláštní toto Janovo chování, myslím teda těch apoštolů to chování, že oni prostě přece jenom my nevíme, jestli to byla více zvědavost, nebo jestli to byla jestli to bylo jakési přesvědčení, já se domnívám, myslím si to vzhledem k dalším okolnostem, které přece jenom v o kterých ev v evangeliích čteme, že oni tak úplně dokonce nerozumí, kdo to vlastně ten Kristus Pán je. Oni to pochopí a to svatý Jan i ve svém evangeliu velmi často opakuje, že až po Kristově vzkříšení pochopili, co jim tím chtěl říci. Ondřej i přesto, přesto svou, jaksi nedokoná, přesto své nedokonalé poznání Krista říká ještě svému bratrovi, než než dojdou tam k tomu cíli, říká: "Hele, našli jsme mesiáše." Jestli tomu rozuměl, jestli si uvědomoval, vlastně toto, tento význam toho slova, to nechme, nechme, nechme stranu, to není podstatný. Ale to svědectví, ta, to setkání s Kristem nemůže zůstat moji milí, jaksi mou osobní záležitostí. Ale je vždycky výzvou k tomu, abych se o tu radost ze setkání s Kristem podělil. Je smutný a poměrně často se to stává, že někdo říká, já vlastně nechám na svých dětech, jestli chtějí nebo nechtějí být věřící. Nechávám to na nich. Ono Samozřejmě, že to osobní rozhodnutí člověka je nesmírně důležitým. Ale řekl bych, že svým způsobem je tam právě to nepochopení toho obdarování, které do člověku se dostává právě díky setkání s Kristem. Řekl bych nepochopení a svého druhu i nezodpovědnost. My, kteří jsme se s Kristem setkáli, jak si nemůžeme si tuto radost a tuto, tuto ten dár, který jsme dostali od Pana, ponechat pro sebe jenom. My máme, jaksi, ano, máme povinnost vydávat o něm svědectví. Protože víra roste jenom tím sdílením. To intenzivní setkání s Kristem vždycky vyžaduje další interakci s druhým člověkem. Už ne jenom s hospodinem ale přece mám milovat hospodina a mám milovat druhého člověka. Hospodina milují celým svým srdcem, celou svou duši a blížního svého jako sám sebe. Nemůžu přece tu radostnou zprávu ponechat si jenom pro sebe. Ten pán mě zve k tomu, abych vydával svědectví, i přesto, že ne vždycky všemu rozumím. Oni jsou na začátku toho intenzivního kurzu s Pánem Ježíšem. Ale tuší a poznávají, že setkali se s někým mimořádným. Že to je učitel, který přece jenom přesáhuje svou, svou moci ty učitele, které ználí. A pro každého z nás řekl bych, to dnešní evangelium je určitým návodem, ano, setkání s Kristem, ano, setkání, které máme prohloubit právě tím osobním přijetím toho osobního pozvání. Pojďte a uvidíte. A pak samozřejmě i to sdílení s druhými. A tady je to vlastně jakýsi schéma, které funguje celou dobu který je svým způsobem pro každého z nás zavazující. Ještě jednou, když někoho miluji, tak přece nebudu ho schovávat, skrývat před světem, nebudu ho nějakým způsobem zapírat, ale budu se chtít podělit o tu lásku s ostatními. Podívejte se na zamilované. Oni se k sobě tisknou, oni, si, oni se držejí za ruku, oni se eh, mají kolikrát úplně zasněné oči a, a když se na sebe dívají tak a vlastně nevidějí celý svět a jsou, nas, jsou pyšní na to, že mohou ukázat ostatním, my jsme zamilovaní. A naše láska ke Kristu měla by být stejná. Mělo by být vidět na nás. A měli bychom se chtít s ostatními podělit tou láskou Boží. Měli bychom Toužit potom, abychom těm druhým vlastně toho pána zprostředkovali. Nemáme být těmi, kteří budou sebe produkovat, nějakým způsobem předvádět, ale máme být těmi, kteří dovolí, aby ten pán mohl vstoupit, vstoupit do života druhých. Kdysi dávno slyšel jsem takové přirovnání, že vlastně my křesťané bychom měli být jako takové čisté opravdu čisté okno, kterým bude prozářovat nebo vyzářovat, prosvítat, prosvítat právě ta boží milost, aby ti, kteří jsou ještě nedotčení tou boží láskou, v tom smyslu neuvědomují si aby měli možnost se setkat s pánem. Když to okno bude špinavý, holt to bude docela problém. Takže žádné rolety Žádné žaluzie ani jiné přikryvky oken, ale dovolme, aby Boží milost působila skrz, skrze každého z nás. Amen.